Та сама осінь 2008-го. РТ, екстравертний і ексцентричний колега з колегіуму, якось запитав мене «Do you know a German word Leichenhalle?» Тобі відоме німецьке слово Leichenhalle. Він мав на увазі надмірний спокій Груневальду, його особливу тишу, буржуазну нудьгу і порожню передбачуваність околиці. Але вийшло щось на зразок натяку на історичні жахи. Так наче вимовляєш у голос щось цілком нейтральне, наприклад, «Гляйс, 17». Колія номер такий-то, не більше того, а воно раптом відлунює, як Голокост». Той давній ідеальний Груневальд був колонією заможних і надзвичайно заможних людей, елітарним островом успіхів і добробуту. Його мешканці розпоряджалися фінансами і заводами, видавали езотеричні часописи, публікували філософсько-політичні есеї, засідали в Райхстагу, декламували російську і французьку поезію в салонах та альтанках, Субсидували театри, футбольні клуби, і ліві політичні угруповання, малювали полотна у стилі кубізму і фовізму, створювали засади нової хімічної та кінопромисловості, робили німі фільми, утримували опередкових коханок і балетних коханців, влаштовували обіди й вечірки за участю урядовців, дипломатів, актрис і письменників, самі ставали урядовцями, дипломатами, актрисами і письменниками, виїздили на пікніки, дискутували про антропософію, експериментували але з архітектурою, танцями і сексом. Словом, це були більш, ніж самодостатні люди, чи не кожен з яких міг би сказати про своє життя, що воно по-справжньому вдається. Усе, що трапилося з ними згодом, десь починаючи з 1933 року, можна вважати поступовим, але дедалі різкішим і боліснішим згортанням певного дня вони починали розуміти, що невпинно стають об'єктом дедалі гострішої ненависті, що ця ненависть, ніби пожежа, перекидається на дедалі численніші маси людей. Ще трохи, і ці маси зажидають розправи. Згорталося буття, як таке, від скорочення будь-яких можливостей до тотальної неможливості всього. Згортання починалося з якихось мінімальних дискомфортів на кшталт заборони вигулювати собак у громадських місцях, а закінчувалося вивезенням до таборів смерті з 17-ї колії залізничної станції берлін груневальд Жах, що поступово концентрувався і згущувався всередині цих помешкань і вілл, Протягом 1930-х років неможливо виміряти жодним фізичним приладом. Але якби такі прилади існували, то вони б і досі зашкалювали. Та вони просто побожеволіли б ті прилади. Ще одна весна 2009-го. Хоч яка різниця? Петр Це з яким у грецькому Мондо на Грольманштрасе обмиваємо його фільм, раптово, а може й від конюку, каже, ти мав би написати роман про Берлін. Про нього з часів Дьопліна романів не було. От візьми і напиши. А як тут писати роман, коли Берлін – це нотатник? І замість накладання історій Сюжетної метафізики та великого романного наративу Суцільні пропуски та прогалини Жоден розділ не тягне на частину цілості Жоден абзац недописаний Жодне речення не доведене до пуття І замість розділів, абзаців та речень Окремі слова Як, наприклад, «Розінен бомбер» Усе, на що мене може вистачити, це скласти приблизний реєстр таких слів, хоч вже й на це мені потрібно часу і сили стільки ж, скільки Джойсові на уліса, щоб умістились і чекпойнти, і кнайпи, і пси породи Лабрадор, і сбан, і Денер, і Росіяни, і Фріки і церква зламаного зуба і той-таки родзинковий бомбардувальник рузинен бомбер я руками складав би звичайний перелік берлінських слів може комусь і знадобилось би посшивати їх до купи реченнями історії